ao outro lado do fío telefónico a dúas persoas que vamos a peñalas en contacto Unha delas, Miriam, boas tardes Boas tardes Miriam, queremos felicitar a unha persoa que tese ao claro, outro lado do fío telefónico na outra línea Coído que se chama, Uxía. Chabas, Isía, chabas, Isía, Isía Isía, estás aí? Si sí. Pois unha tal Miriam quere felicitarte Unha tal qué? Miriam Hola, boa Boas tardes Isía. Boas tardes Bueno, pues como te vi hay una semana, pues cosas buenas para esperar. Eh, hay que yo penso inicio de la sorpresa. A ver, mmm, vamos a vamos a ponerle una mira. Escoita Miriam, escolta escolta, a ver si vos... Era eso o que facía falta? Era iso que facía falta. Coi, non sí, que xixemos ben, non? Si, sí, moi ben. Intentámoslo, vamos, cando menos. Xixamos que de comprar moitos máis, uixía. Gracias. E que sigas sendo guapa e fermosa e tan, <risa> e tan boa como toma sempre. Eso esperamos todos. Parece que se sorprendeu cando lle xixemos que era guapa. Non, foi Iria, foi miña irmán que se <risa> Bueno... Sí, pois, que, que pases un día moi feliz, moi feliz, que, que, bueno, pois, queremos que... Se queres unha peça de música especial, pero, claro, como estás o, o carando do... non podes escoitarla. Cachis. Cachis. Mirian, <risas> dille algo máis. Bueno, pois, pues, nada, que se xa consciente que agora empezou a sorpresa. Sí. É eh, que 21 a oriña aproximadamente estaremos todos no outro no local do centro. Sí. Sí. Entonces, para ir a organizar la para conmemorar hermana su cumpleaños. Pero le va a que llevades todo, que bueno, tengamos bueno, música preparada, cosa... cómo es eso, cómo es? Le vamos una cosa parecida que un un aparato de, de música tipo mt 3 Sí. Le vamos a de saltavases, eh, a partir del equipo y ya claro. cada uno <risas> claro, karaoke, okay, por todo lo alto, ¿no? Sí, sí, cada uno elige canción y eh, bueno. <risas> Muy bien. Bueno, pois pues eu agradece moitísimo que me dixeres partícipes desta de felicitación que lle temos que facer precisamente a, a Uxía para que cumpla moito demais e que siga sendo feliz, na... calo menos este día, non? E de equipariante, pois os mar malos que sen han comestido. <risa> eh, Uxía? Si. Sí. Sean... Recibiste moito regalo xa? Bueno. Estás sí. contenta? Calo menos estás contenta deles, non? Si. Sí. Vale. Pues, veña, queremos que pases un día muy feliz. Además, intentamos, bueno, en esta pequeña sorpresa que nos alteras, que, que estamos contigo, que que eres un, una rapaza muy apreciada, por, por, lo, por lo menos por los tus amigos, porque, porque Miriam puso en contacto porque quería hacerte saber que, que te aprecian. <risa> ya sabía. ¿Ya sabías? Sí. Bueno, ahora que hecho más máis claro. Muy bien. Miriam, deixo para que fales o que che fales que oportuno, eh, sabes que na radio temos o tempo moi contadinho e entón pues, eu deixo de fondo precisamente ese cumpleaños, feliz, que famos. Que non só tiñaba a cara pero que esto de todo o grupo é bueno, nada que é que sepas que é moi facilidade e que Estamos contigo E que seguida celebramos vale. <ríe> Estaba todo planeado Gusto, xe, que se parece ao xe Pois pues, moita no sorpresa Moita sorpresa <ríe> vale, Pois que siga estendo moitas sorpresa E que siga, siga recibendo regalos Que ainda non se acabou o día Polo tanto que Mais regalos ainda poden un... chegar Non? Non? <ríe> Encontramos acabamos esta peza de música que co cumpleaños ese un poquillo especial, en castellán, pero bueno, sirve, ¿no? Claro. Sabente. Bueno. Moitas gracias. Hasta outro momento as 2. Ya seguiremos en contacto. Muy bien. Saludo. Un poñivo su de música que temos aquí preparada en, en música, esa ¿no? música de Aleja. Eh desexamos de moi muitísimo muitísima a Uishia en este seu cumple. Pois ben, despois de felicitarlle eses, esas poucas primaveras que ten xia, gracias á colaboración de Miriam pois eh, seguimos con música de Ángel Lorenzo esa é unha das pezas que interpreta no seu disco último Tirán eh, Continuamos coas novidades e informacións que nos chegan vende Galicia Aqui desde un taller audiovisual abre o programa que activa dos entre as actividades previstas repite o Foro Empresarial da Cultura Imos ver, diga así. O retrato filmado Estarisco 2000 Estarisco 2000, o retrato memoria, é un nomeco que se inicia a Creativa 2010, o programa de creación transfronteriza con base cultural no que traballa tanto a Galic como a Direxau Regional de Cultura do Norte. Esta primeira actividade intégrase dentro da programación de PlayDoc, festival de documental de autor que se desenvolve estes días en YouTube. E supon tanto proxeccios, película colectiva, ida e volta, como concertos, o grupo portugués La Vallida. Outras iniciativas que se integran dentro de, de Creativa 2000D son o Festival de Cannes, no Torriño, o primeiro foro galego-portugués de Croum e Novo Circo, na Estrada, a exposición Camino Sonoro, en Ourense, accións de danza en Pontevedra e unha nova edición do foro empresarial sectorial como que se desenvolveu no outono pasado en Big. Interesante. Vamos a continuar coas informacións. O Museo Galego da Marioneta e a Asociación Tarabela celebran o Día Mundial do Títere. A efemérides celebrase cada 21 de marzo. Por lo tanto, o día 21 de marzo e de mañan celebrase o Dío Mundial do Títere. Museo Galego da Marioneta, Manuel Rivero número 1 de Lalín, xunto coa Asociación Cultural Tarabela festexano con marionetas. En tres pases, un ás dazanove horas, outro ás 20.30 e outro ás 22 horas, Poderán ceder o espectáculo África unha unidade atraveso do microteatro co que a compañía xero a la izquierda conta a historia deste de continente coi que está se a referir precisamente de África. Llamáis Luis Tosar presenta Os Krebinki o último film o último film seu digamos o que participa e como, como actor. O filme estrearase por varias localidades acompañado de actuacións da banda dos Krebinski. Miguel Derida, Vida, Sergio Sae, Reta e Luis Tosar protagoniza esta película, Os Krebinski. Una producción íntegramente galega que se presentou oficialmente onte en Lugo. O por producido por Circo Cine, productora que teñen Tosar e Farruco, contará cunha estrela peculiar, xa que contará por sección con actuacións en vivo da banda dos Krebinski, que interpretará a banda sonora da película en a que Tassar participará de sitio intermitente. Unha particular estrategia de promoción coa que retenden facer ruido, en palabras de Tassar, para poder chamar a atención das distribuidoras e o fil que se podida ver en salas durante todo o outono. Bueno, verán tamén que caís bueno, con un digno outono porque precisamente cando lo porán en marcha. Sigamos adiante con un bocado máis de música e novas que tenemos dentro do túo. facendo o que podemos para que todos vostedes um, saiban as últimas noticias que nos chegan de Galicia e, um, tentamos ponerle as pezas de música que vamos escollendo do último disco de Anxo Lorenzo titulado Tira A seguinte noticia o Consello da Xunta aproba o orzamento para construir o Auditorio de Lugo As obras licitaránse por importe de 13,4 millóns este verán Despois de seis anos de xestións, entre os que houve que buscar un novo emparxamento, a cidade de Lugo está máis preto de ter o seu auditorio. O Consello da Xunta ajustou o orzamento ao calendario de construcción de edificio. O presidente Núñez Freixó, que lembrou que no ano 2004 xa asinar a un convenio para facer o auditorio, anunciou que neste verán veránse ilicitadas as obras por importe de 13,4 millóns de euros. Una novedad que se nos interesante e importante, puesto que Galicia, casi todas las ciudades de Galicia tienen un auditorio, y el Hugo faltaba y ahí no. un teatro interesantísimo, y un liceo que, bueno, hay 10 veces de, precisamente de de auditorio, pero non sempre chega eh, recolle todas as queranzas dos ah, artistas e eh, das persoas que dos propios galegos que queren ver e escoitar pues, um, grandes eventos nun auditorio como é debido, como todo, casi todas as cidades importantes de España teñen ¿no? Lugo pois non por nada, pero sí que merece co. o unha auditorio deste tipo. Unha nova máis. A cultura está a se salvar da crisis que semella sevarse principalmente no sector audiovisual de xeito máis relativo na edición. Unha observación que a crise e a cultura pues, non teñen nada que ver últimamente parece ser que é un vocalo máis importante con respecto a nosa forma de actuar. A última Non hai mencións ao sector audiovisual, male a ser declarado estratégico por lei. Feijó confirma os prazos da cidade e da cultura para este xacoveo 2010. Eh, quedan moi pouquinhos minutos. Vamos a ampliar un poquinho máis estas informacións, ponemos un bocado de música e despediremos no programa para estar inmediato semana. Vamos a ponerle esta peza de música que temos a... Escollida, eh, ampliaremos nun momentiño estas novas. Pues, pues, como les decía, vamos a ampliar un pouquinho a información que nos chegaba de Feijó con firmas prazas de la Ciudad de la Cultura para este sacoveo, que dice que non hai mención sobre o sector visual mal a ser declarado estratégico por lei pois pues, dice así a información tale como estaba xa anunciado en este ano 2010 a biblioteca o arquivo e o edificio de servicios centrales da Ciudad da Cultura así o corroborou onte no Parlamento o presidente Alberto Mín, Feijó no marco do debate sobre o estado de autonomía Unha primeira sesión na que non se fixe ningunha mención ao sector audiovisual si a modificación da lei da CRTVA que xa iniciou o seu traballo, malea que é declarado estratégico por lei o, o sector audiovisual, non se fixe mención ninguna. Por la súa banda, na sesión de hoxe, o bloque, solicitou a retirada do decreto de plurilingüismo além de denunciar os descensos dos porzamentos de normalización lingüística nun 20% en políticas de ubais unidos, qui por la ú banda los socialistas volvieron a demandar que se defina política cultural de un departamento o que cualificaron de surrealista bueno una historia, una forma de entender pues diferente entre los políticos con respecto a todo que en realidad se esta facer na nosa terra. Precisamente o Consello da Cultura Galega, eh, na súa pasina Cultura Galega ORG, fai unha reflexión sobre as linguas na educación. A segunda sesión do seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia, que lograse precisamente mañá. A sede do Consello de Cultura en Compostela, a coa de mañana ao longo de todo o día, a segunda xornada do seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia, que se centrará desta de volta na presenza das lingüas do diseño. A situación do plorilingüismo na educación europea, os modelos en Euskade e en Cataluña, na introdución de lingüas foráneas, o caso galego, ou a situación legal da nosa lingua son alguns dos temas que se tratarán da mánde destacar os especialistas neste tema. E ben, rematamos aquí o noso programa de hoxe, dúas oriñas de radio en galego con música e informacións en galego, no xa non podemos ter a intervención pois pues, estimadísima de, de Paco Rivas que sempre nos falla un súa reclamación de creación poética, pero mm, voltaremos a intentarlo a vindera semana. Cuidamos que todos vostedes volvan, volvan a conectar con esa radio nos emprengaliza 104.6 da ECN de, de Radio Cornella e eh, se non podemos estar o sábado, pois pues, la tare molo desesamos de e felices pascos por si é que pas. Ata vindera semana. Prueba 10 de la noche, escucha un mejor den en Radio Cornellá, con el patrocinio de Tijuana. Hola, soy José Antonio Castillo y te espero cada sábado a las 9 de la noche en la hora más dense en la radio. El Fines by la edición especial, recuerda, cada sábado a las 9 de la noche. No faltes.